Gomiten tahtarekin, Filipe Goiatz bideetako arduradun, eta Jean-Michel Galan ura xindekateko burua gurekin ditugu, iparresko lehiak bezagutu duen, behu alde handi netariko bat izan da ustiralekoa aipatu e, dugu, e, kaxik burdin bideetararte, tar eldu zela errobi baya adibidez, hor, haipatu dare bai ondamendi naturala izateko eskaera, azte azkenean pausatuko zela, zuek, e, haukarek ustintu ez, deklaratu izateko ondamendi natural, e, Jean-Michel Galan. Bai, eh, ordean, egia da eh, Egun prisanena, eh, prisanena Pentsatzen dut Auzapez guziek ardura hartu dutela e, Egun baita azken eguna eh, Heriek katastronatruel Galdera egiteko Beraz, pentsatzen dut denek egina duten Edo eginen dutela egun Eta agian, agian eh, Ministroek, ministroek hartuko dute Erabaki hori Ezen, biztan dena eh, Laguntzak egiagoek hartzen baitu gunkiak diren jalanola nola eh, herri erbuluz fondu solidarite bat eh, bideratzen maitu. Eh, asuratuak ez diren gauzentzat, zat, bideak eta olako. Eta berdin laborari entzat, baina horiek DDTM-ari behar dute iratzi eta rekomande moduan eh, galdera eginez. Eta hor berdin, kalamitea errikolde itzen den diru hori da eh, eskuratzen ahal, asuratuak ez diren. Gauzentzat zentzat. Mm Hara, -hmm. eh, beraz, bainan, hori laborariari da egitea galdera, dere temari, uste dut, hori diren oi. Mm -hmm. Hisanenak, eta biztanena unkiak diren jendek, hababoztegoen dituzte, beren asurari buruz joiteko, eta beren deklarazionen egiteko, uste dut, e, e, ara, hori gogoan behdirela ibiri, eta orain e, bortitzen amentoaz, e, Edo bere alako lanak eta hau saurier behar dela pentsatu oso importantak baitira. Ze uh, einetan erabakitzen du frantxez gobernuak beraz ondamendi natural izanen dela gune bat, zein dira kriterioak ba, ordean? Ordean, uh, komprenitu dutana, zezen prefeta etorri zaukodo honi banerat uh, joan den hostiralde uh, atxaldea palean, uh, hor kondadira biztandena herriek egitea galderak, Bainan, bistan eta zer diren, bainan ere, eta errandauko hori zela gehienik konda, meteoak zer nolako e, begirada duen e, gertatu denari. Eta badira bat dira somatur, e, somateuriek ginduen, zer ere mutan, eta bonharagoriek dira gehien bat uste dut konda, eta agian-agian ikusitze makurrak izan diren, aski ahondiak dira... E, Ne hurri berezi horren uh, uh, ukaiteko. Ara. Prisazki hor, meteoa ipatu duzu. Uh, irak arpenik etzen egin goiziko zazpia karte. Uh, be, asidilarik urak igotzen, uh, behatzi, uh, behatzietan edanik leku zometzutan pasatzen aresilarik uh, mugak. Uh, berantegi etorri izan direla abisatu da, zuak uh, nola, men nola ulertzen duzu azkenan. Berant uh, etortza meteo franzen abisua, zurekin txegitzeko, Filipe Goiatxe? Uh, Bait, guk abisatua izan gida, bon, ez mete hon zengatik, eztapenean uh, gude, baditu gu beti langile batzu direnak gidenak, aztrentan gidenak, eta langile horiek bida abisatua izan, abisatua izan eta aterri da, uh, boizeko, lau, lauak ingurian, eta gero, uh, gu, uh, seita, gero, gaituzte, uh, gero, erraiteko, bon, problema hondi bat uh, sortzena dizela, eta gure langile guzeak perrazi ditugu lan Eta meteoak abisatu gaitu, uh, ni eh, bedeen sehiak eta erdi inguru hortan. gero, nolaz meteoak ez din, hori askimaratu uh, edo ikertu, uh, bak, ez dakitzenik uh, uh, ez dut askiko betentziaik horren uh, ulertzeko. Uh, uh, uh, uh, uh, uste dut... Uh, metego ere estelar ciencia xuxenabate eh? prebisio bastio eginak izan ziren ostegunean ostegunean gerantz aukuten euria innen pila berdin basusak da eta innen pila ez zuten batere batere ulako ulako uh, precipitazio estinatua mm ha -hmm. uh, nik ez dut beste ohaek iteko Filipe Goietxe, ala ere, or, bideak aipatzen baititugu. Uh, bon, ikusi dugu landi baren, zubi bat uh, erori zela, ala ere, olako, uh, olako desmasiak keska gariak dira, kolpeak bildu dira, eh? urak uh, biziki indartsuak uh, ziren. Right. Dudakor, rote dira orraindik zubi batzu, edo uh, ez da ahiskurik, or, ez dira mugitu, beraz ez dira mugituko, edo or, badira orraindik, ondorio batzu, itxoetan aldire nakonduko egun eta hasteetan. Bai, uh, mementu kotz, uh, uh, bon, di zubi, di uh, uh, zidu zubide batida, uh, bon, jona direnak, edo, ezin uh, antolakoak direnak, uh, gero, bai, gude lan anbiena izanen da hori nala fite, uh, teknak, gude teknikalari ekilan, ikustea, de azpiegiturak, unkituak izan direne ez zenta. Bon, uh, iduriz zubi batzu untsazi dira, men, gero, berda, gehiago horbiletik uh, begitatu, uh, zenta urak edeman ditu aniz gauza, bainan ere izan dira emborra tronko batzu, zubien uh, kontra jo dutena, eta ber, hori uh, berditu berdik, gu untsamiatu, uh, eta seuraz ere izan gira beste, beste, beste desmatiu batzu, mementuan ezautzen ditugunak, agertuko direnak, ordean hor bada hor lan handi bat uh, spigituren seurtatzen uh, eta begiratzen... Uh, iteko eta gero beste kalte handienak da guretako erobi baztera baita gehigo uh, seurmenik uh, erobi bazteran hemen uh, bidra ita hortzazan ler dio ondorzaize lerdi hortan eta urttatikzidat osten eranutamenzala Horra piegitura konpitua baiira eta uh, begu uh, inhalamen edo inhala seurtatu uh, bide esatiori... Uh, Gideki entzin. En... Uh, izan da, uh, lana, uh, ebaluak eta baten egiteko, hentzatuko gira hastiuntan, alako uh, ebaluak eta horoko bat egitea, egi baina nahi zanen dira beste zubietan miak eta batzoriteko. Jean-Michel Galan, uh, uren uh, karitatarin inguruan ere bai eta uh, garbitasunan inguruan entzun da aterazirela ondakin guziak eta egiketarat sahtu eta itxasurun zirela hor oh, uh, desmasiak izanen ira ere be, EP luzera funtsian uh, maila ohtan ezin da kasik deus egin aurka baina baute da manerarik uh, saiesteko ondakin oiak joaitea uretarat bai, utemisten da gure sendikataren uh, uh, misio negusia, eh, baina uh, bistan denago beste hein batetako gauzetan girela, eh? uholdetarik aparteko mementotan girela, eh, baita uh, gure lana dela, orekaren uh, uh, uh, funditzeko irriskoen tipitzea izan dadin uh, laborari bat, izan dadin etxe bat etxetan hazen izamenduen historioak dira laborari bat endako izanen da uh, bere barruki edo artei bazterrak edo eh, ungariak nola doatzien eta bon, arago guaz tipi bat zudira, denak sensu bereak doatzinak eta uh, sensibilizazio lan ahondi bat eremaiten dugu eskoretan ara erreka eh, ez dela gauza, botatzeko diren gauzen uh, uh, tokia, baina uh, errek haurek behar duela garbi atxigi, ina ala garbi, zenbaitakigu ez dela usoki garbi uh, atxigitzen ala. Uh, nahinuk edo iroia bitz gilago erran usteko galderaren zat, uh, bakarrik uh, horro hartzen irela eta jakina da, baina uh, baliodu du erraitea, naturak beti, Natura beti nausi izaiten dela, eta aipatzen dira huoldeak kru uh, zantonal, egan nahi mende batez behin gertatzen dena, eta uste dut oraikoa holako zerbait ditaken, eta ahonsten da gauza hori gertatu dela jadanik. Ezen eh, EUun urte jan nahi du egun eh, be, eh, jende gutti dela bizi edo auga zen eta ahantzia du beraz ahhozten dira gauza horiek baina noizean behin Arakolako gestakariakoa dira eta hori buruan lak, atxiki behar dugu, zen eh, egun tsobera entzuten da. Uh, bestearen eh beste edo jendearen gatik dela disartea nola uh, nola onitzen edo eh garatzen aritean itxiak none egiten diren da. dena horiek auza tipi batzuk dira gehiago oraino bainan memento batez hara naturak gaina hartzen du, eta noizean behin olako gertakari, gertakari batzu izanen direla gogoan berdu bizi izan. Mm -hmm. Naturak beraz, eh, hor hori du, amalurak beti hor dela. Bukatzeko berdin, Filipe Goiatxe, uh, bideetako teknikari, teknikari gisa, hor uh, iruegun uroldeak uh, izan direla, zoindira zuen uh, ondoko pausuak zer laneraman berduzien. Mais be, berditoku mais be, garbik euh, garbik etalana chez ditou c'est là bide la Eta estin de dobiade de de gagnan et parler à corrigila au désir de gero ere no rospada vidaspico toyokeride et yine capacité de tourano garbitou de que marchan de nécessité est eta gero uh, xeurtamen, uh, xeurtamena uh, edo, xe, da, xeurtamena xeurtatu uh, bide oien gainen igliko direnei uh, eta berriz ikior gara ziko bidean nein dut azkima ratu hor ez dugula etxirik atxiki uh, edo zoin uh, arrazoinez horba uh, dira seguritate arrazo batzu bidea lehako rada behar da untsa gravitu gravitu gu urak eta kanide da zirguziak berideki, uh, uh, lur likatze batzu izaiten aldi da oino, eta uh, errobit, uh, uh, bilan hartian diren uh, seguritatezko uh, betunezko uh, pareta horiek, ere manak izan dira zati ondibatean, eta berdugu hori dena seurtatu, uh, zeren eta hor uh, susenean norbait, otobat edo ibaiat joiten al baita le bada beste zati bat biziki kezkagarria dena uh, guetako eta instantan goizuntan ere teknikalariek kilan eta beste uh, langkide batzuekkiraran dira uh, zer zer nola abiateko ditugun lanak noiz eta e, e, eta nola eta eskoa da beraz bideo hori uh, lan hodien egiteko be, etxirika txikititza zonbeit egun hori uh, neorttuko dugu eta berdin beste bat. Arra, e, arra, soin ginen gure keska dienak eta beste kezka bat da ba, ezteintzubitu bidea, hor anitz uh, loiaz abaita eta bidea ere, arriskoa amaita ezteintzubit astuta eta berdugu ordi xeortatu, gutienez xeortatu ezneketariak eta artikazteko, aboradien gana dueteko gisa. Filipe Goyetz? Philippe Goyetche Jean-Michel Galan, je cartonne tous ces gungoizuntan gure galdere jarantsuni kuroldeta hitz egiteko milesker